Mercat Estanyol, el teu senyor Llorenç de Valleres reclama els serveis de la teva dona per alletar el seu fill. Puta, deixa'n el meu fill! Fia para pel rei! Ens ataquen, no? El White ha vist una gran flota prop de Barcelona. Diu que són més de 30 naus. És una bombarda. Qui és el poig que ha armat una galera amb una bombarda? Sa majestat el rei, mesura les teves paraules. Arnau Estanyol, un moment oberó de granollers. Sant Vicenç i Montbú. I us concedeixo la mà de la meva estimadíssima pupila, el Guionor? No estaràs sol a mar, viuràs en mi. Us declaro lliures! Si derogues els mals usos, ens quedarem sense terres. Signa, viuràs en un palau del carrer de Montcada amb tots els diners i luxes que mai hagi somiat. Fills, presenteu els vostres respectes al cònsul de Mar. Què passaria si el meu marit morís? Si no teniu fills, quan el vostra esposa es mori, us quedareu sense res. Joan, què passa, M -M -M, mossèn Albert? Sé que no estimes la Leonor, i un home no pot viure sense cap dona qui desitja. Des que ens vam casar, no era rebut d'ell ni una sola carici. Ni tan sols una mostra, de fet. Llavors... És cert que el vostre matrimoni està regit pel distanciament. I això passa de vegades quan la unió no sorgeix de l'amor, però igualment potser hi hauríeu de parlar. Ho vaig fer. Però, l'Arnau, que Déu em perdoni. Crec que ell... Què, què, què creieu? Crec que l'Arnau està més pendent de la mar que de la seva esposa. Ja sabeu que dura aquesta jove? No. No, no em refereixo a aquesta mena d'amor. Sé sí que us costarà de creure, però la seva la l'incita. Ho he vist amb els meus propis ulls. Us asseguro que jo només sóc una dona disposada a complir el mandat que l'Església imposa a les esposes. Però cada cop que miro d'acostar-me... només trobo el seu rebuig. Necessito la vostra ajuda i el vostre consell. El que Déu ha unit, que no ho separi l'home. L'Arnau és un home bo generós. Jove. Ja no ho és, Arnau. Què estàs esperant? Que trobi un bon espòs, que la mereixi i aquí estimi. I quin pos millor que Nostre Senyor Jesucrist? Ja la coneixes. La mar no està feta per la vida d'oració. És jove i bonica. És plena d'alegria. I tu ets el seu pare, pots decidir per ella, tens la teva dona sumida en el menyspreu, i mentrestant deixes que la temptació es passegi davant dels teus ulls. La temptació? Què insinues? No et consento que em parlis així. Doncs complés la teva obligació. No. La mare ha d'ingressar en un convent abans que no sigui massa tard. Si no ho ja. No tancaré la meva filla en un convent per calmar una bogeria que només existeix al teu cap. N'estàs segur? Jura que no la desitges. T'has tornat boig. Juro per la verge, ja et creuré! Juro que mai he tocat la mare. No és aquest el jurament que et demano. I què més vols? Que expulsis la temptació d'aquesta casa! <t 'ha> Ja us ho vaig dir. L'obsessió l'encega. I ens obliga a intervenir en aquest assumpte. <tots> Perdona, senyor. <tots> perdona'm, senyor. <tots> I perdona'm a mi per no haver-lo segut mostrar el camí recte, senyor. Perdona'm a mi. Perdona'm a mi. Perdona'm a mi. L'amor que sento per mon germà és infinit. Però m'amoïna que el rei se n'assabenti i prengui represàlies en contra seu. La senyora Leonor va ser la seva pupila. L'hauries d'advertir. Són molts els que recelen del teu germà pel poder que ha acumulat i per les seves actuacions en els seus dominis. En malhora, l'Arnaula va fillar aquesta noia. Podria ser que fos l'encarnació del mal, fra Joan. Només Crist va resistir les temptacions del diable. L'Arnau, tan sols, és un home... que potser els homes han de sofrir... les doctrines del diable. Endavant. Què dius? Perdoni. És un honor gaudir de la vostra presència a la meva modesta llar. He vingut en persona a donar-vos males notícies. El baron no demorarà el cobrament dels deutes que teniu amb ell. Li haureu de tornar tots els diners de seguida. Si el vostre espot reclama el pagament, perdré les terres i el meu cavall de guerra. Com podria seguir dient-me cavaller? Ho lamento. Ajudeu-me, senyora. Us ho suplico. El seu vos Felip de Pons. Hi ha una possibilitat. Però és molt arriscada. El que sigui. No em fa por res. He amb el rei. Doneu-me aigua. Tinc molta set. Es tracta de sagrestar una jove. No... no us entenc. M'heu entès perfectament. sagrestar la I, a més, violar-la. L'estupre està castigat amb la mort. No sempre. És la fillola del meu espòs, la mare Estanyol. Voleu que rapti i violi la vostra pupil·la? I us puc garantir que no hi haurà càstig pel vostre delicte. No és cert, Farah Joan? No és cert? Sí, però... Ho és o no ho és? L'estupre està castigat amb la mort. Però si la Violada o els seus tutors consenten el matrimoni amb el raptor, no hi ha pena. L'ofensa queda reparada. És la llei. Voleu que em queggi amb ella? El tot seria suficientment generós per saltar tots els vostres deutes. I, a més, guanyaríeu el meu favor. I sabeu que estic molt a la vora del rei. I el baró? Jo me n'ocuparé. No cal que us hi amoïneu. Senyora, amb deutes o sense, segueixo sent un cavaller. No ho acabo d'entendre. És ben poc el que cal entendre. Si us hi negueu, demà mateix el baró executarà el vostre deute. I adjudicarà les vostres terres, les vostres armes i animals. Per tant, només heu de decidir entre la ruïna... o al meu favor. Mar! Mar Estanyol! Sóc en Felip de Pons. Ens vam conèixer al Palau Reial ja fa uns quants anys. Estàs tan bonica com sempre. Em recordes? Recordo que vam tenir una conversa molt poc agradable. Deixa-me anar! Ajuda! Ajuda! Ajuda! Ajuda! Deixa-me de rebutja. Sabem qui és el raptor, el cavaller Felip de Pons. Ha negat la nostra autoritat adduint que es tracta d'un assumpte mercantil. Voleu convocar l'host? No. Això és un, és un assumpte un... personal. No en els vostres plans, això. Arrasaran les seves terres, destrossaran la seva masia... I aleshores, I aleshores què? I si es penedeix i ens delata? Digueu-li la veritat a l'Arnau. Feu-ho abans que la l'ost es posi en marxa. Feu-ho, per Déu! Per Déu! Us dic que tingueu la boca ben tancada! També és la meva pupila. que l'home que es rendeix no cal detenir-lo. Ciutadans de Barcelona, heu vingut fins aquí buscant justícia. Aquí em teniu. Em confesso, autor, de tots els delictes que se m'imputen. Però abans que em deteniu i assoleu les meves propietats, us suplico que em deixeu parlar. Parla. És cert que, contra la seva voluntat, he segrestat i gegut amb la mare estanyol. Ho he fet sabent que posava en perill la meva vida, sent conscient del càstig per aquells delictes. Però... ho tornaria a fer si tornés a néixer. Perquè és tan gran l'amor que sento per aquesta noia. Tan gran el neguit de veure com es marceix sense un pors que meus sentiments van superar la raó i els meus actes van ser més els d'un animal boig de passió que els d'un cavaller del Rei Pere. Com a animal que he estat, em lliuro a vosaltres. Com a cavaller que vull continuar sent, em comprometo a exposar-me amb la Mar Estanyol per poder estimar-la mentre visqui. Lluats i adéu. Arnau, això és el resultat de la nostra pròpia negligència. Però què dius? És tot culpa meva. Meva, sóc jo, que he descuidat els meus deures. T'hauria d'haver advertit dels designis del senyor i no ho he fet. Em sap greu, ho sento. Aquest home ha vingut a ocupar-se del que era la nostra obligació. És la mà de Déu. No podeu lliurar-la, l'home que l'ha violat. Digui el que digui, la llei és un crim. No la casaré sense que hi consenti ella mateixa. Les lleis del rei no valoren el desig d'una dona casadora. Ets tu qui ha de consentir Arnau, el seu desig ja no compta. Aquest home ha gegut amb la mar. os es casa amb ell, o la seva vida es convertirà en un infern. Arnau, el matrimoni és la seva única salvació. I la teva obligació, com a pare, per amor a ella, per misericòrdia, és consentir-hi. Si no ho fas, la condemnes a ella, a la infàmia, i et condemnes tu, també. Arnau, allunya de la teva ànima aquests pensaments. Salva-la, ella. Salva-la de tu mateix. perquè sàpiga la bona nova. En Felip de Pons ha invocat l'usatge, si sí, quis virginem. El teu pare ha consentit el nostre matrimoni davant de l'host. Amor, accepto la vostra oferta de llibertat. Marxo cap a Gènova, via Pisa. Potsem establir m'establiré en una d'aquestes ciutats, o potser continuaré el viatge cap a l'Orient, a la recerca dels meus orígens, de la meva família. Només sé que la meva vida ha de tornar a començar. Vull que sapigueu que, passi el que passi, mai no us oblidaré. Juntament amb en heu estat el millor amic que he tingut. Cuideu-lo. Us n'estaré eternament agraït. Que Alà i Santa Maria us protegeixin. Resaré per vos. El teu germà ha estat nomenat inquisidor. Li han ordenat marxar cap als Pirineus i no ha pogut acomiadar-se. Em va demanar que et presentés les seves excuses. En poc temps he perdut el meu millor amic. Mon germà i una filla. No estàs sol, Arnau. Jo estic amb tu. Sí. Elionor, estàs amb mi, i és molt pitjor que estar sol. Espero que sigui tot del vostre gust, excel·lència. No m'anomeneu així. Només vull un tros de formatge, pa i aigua. Retireu tota la resta. Com vos digueu. Encarregueu-vos que els meus homes estiguin ben atesos. I convoqueu tot el poble. Ara? És gairebé de nit i estan avant. Que qui peca aquell qui peca pot trobar el perdó Però qui no admet el pecat Aquest aquest no ha de trobar el perdó. Maiix Maiix les seves culpes. Serà tractat amb benevolència, però el qui no ho faci sigui descobert. Rebrà un càstig exemplar. Que Déu us protegeixi. Els ja són al llit, Guillemona. Sóc la Margarida, pare. La vostra filla. Mengeu. Déu ens ha castigat. Ens hem portat malament, Isabel. La vostra esposa va morir. Tal com morirem tots amb tanta misèria! Genís! Prou! Mengeu una mica més, pare. Aviat tornarem a la ciutat, al nostre palau. I tot tornarà a ser com abans. la passar. Lamento la mort del vostre pare. Gràcies, senyora. No mereixia morir a la indigència, després d'haver viscut en una casa com aquesta. He llegit la vostra carta i em sembla que tenim un enemic com. No penso tolerar més revoltes. Heu d'ocupar el lloc que us ha pertocat sempre. Mon pare Llorenç de Ballera, senyor d'aquestes terres, va lluitar perquè res no canviés. No penso tolerar que es desobeeixi la voluntat divina. Teniu raó, mi senyor! Com us atreviu a interrompre'm, camperol? Cert, sóc un camperol, però no sempre he estat així, mi senyor. Parleu. Sóc fill del difunt Grau Puig, senyor de Barcelona. Aquí les lleis i els homes, que vos tan us indignen. Li van treure tot el que tenia fins a deixar-lo morir en la misèria. És això el que volen? Que morim tots en la misèria? És el que sembla, mi senyor. I el pitjor és que l'instigador de les revoltes és fill d'aquestes terres a les quals ens van desterrar per la força. Digueu-me el seu nom. Arnau Estanyol, fill de Bernat Estanyol i Francesc Esteve. El Senyor està posseït! Oh! Oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh, sacrilegi! Sacrilegi, germans! Sacrilegi! Els jueus han profanat la Sagrada Hòstia! No entenen prou d'haver mort Jesucrist! També han de el seu cos per continuar fent-lo patir! Els teus amics. I els nens? Segur que també deuen haver raptat algun nen cristià per crucificar-lo i menjar se del cor! I leure-se'l de sang! Tothom alcalde! call! Si no t'afanyes, no et podràs reunir amb el Hastai i els altres jueus. Per què te'n odia, Leonor? No em dones el que desitjo. Potser és que els hi dones a ells. Morra, o no podràs veure la teva man jueva! estat tancats sense menjar i sense aigua fins que apareguin inesculpables! I si no apareixen? Només volem la justícia! Justícia! La justícia! La justícia. justícia. Enrere! Fas el cònsul de marx! Fas el cònsul de marx! Fas el cònsul de marx! Fas el cònsul de marx! Aquí té el comandament. El baguer és a dins, honorable. Vull parlar amb ell.Per què? No és assumpte vostre. Obriu! <tot> Me homes vé en a mi. Necessito parlar amb els jueus. No està permès. L'infant, en Joan, ha ordenat ja que ningú... Ja ho sé, i per això mateix hi he de parlar. Tinc molts procediments en marxa que afecten jueus. Em sap greu. L'infant ha ordenat que ningú... L'infant viu dels jueus! Voldrà que apareguin els culpables. Però també li interessarà que els assumptes dels jueus segueixin el seu curs perquè puguin pagar-li els 12.000 sous d'impostos que ha ordenat el rei. Són a la sinagoga, major. Acompanyeu-lo. Parla amb en privat. M'agradaria abraçar-vos. Val més que no. Prou que t'has arriscat venir-me a veure. No us amoïneu per mi. Com esteu? Malament, Arnau. Els vells ja nimportem, els joves aguantaran. Però els nens ja fa hores que no mengen ni veuen. Hi ha uns quants nadons quan a les mares se'ls hi acabi la llet. Com us puc ajudar? Només hi ha una manera d'acabar aquesta situació, però a nosaltres no ens escolten. Comprar la nostra llibertat. Quan pot valer la vida de milers de persones, No en tu, Arnau. N he parlat amb els consellers de la ciutat. I tots coincideixen amb mi. Si us acosteu a la platja, veureu vaixells que esperen a ser descarregats per salpar. Porten comandes jueves. I si els vaixells no salpen, tots hi perdrem diners. I què proposeu? Molteu el call. La Sagrada Forma encara no ha aparegut, i el poble exigeix culpables. La profanació és un delicte molt greu. Què us semblarien 25.000 lliures? És una fortuna. 25.000 em sembla bé, si afegiu 15 culpables. Preteneu executar 15 persones per la insidia de 4 dements? Per nou, aquests dements són la Santa Mare, església... Ja sabeu que no. 25.000 sense culpables. No, no, no pot ser. Només us demano que ho consulteu pel bé de Barcelona. D'acord, ho consultaré. Quan tindré una resposta? L'infant està caçant. Casant? Per l'amor de Déu, aquesta gent es morirà. 35.000 lliures i 5 culpables. 40.000 sense culpables. No, no hi estic autoritzat. Recorreré al rei. El rei Pere ja té prou problemes amb la guerra amb Castella per indisposar-se ara amb el seu fill. Però d'alguna cosa el va fer lloc tinent. 45.000 lliures, però ni una sola execució. No puc, Arnau, no puc. Consulteu! Us ho prego. No exigeixen culpables, Gasdai. Primer eren 15 i hem baixat a 5, però espero que no podem esperar. Avui ha mort Els nostres metges no han pogut ni mullar-li els llavis. Tampoc ens permeten enterrar-lo. Hi ha gent que ja no es pot aixecar ni per fer les seves necessitats. I les mares han quedat sense llet de tant dur al pi de tots els nens. Si esperem més, 5 culpables seran una minúcia. I 40.000 lliures. Què importen els diners, si podem morir tots? Tres culpables. Són homes. Són jueus. Heretges, propietat de la corona, que serien tots morts si no fos pel seu favor. Per nau. Aquests tres culpables evitaran que el poble faci una matança. 40.000 lliures i tres culpables. Però triats per ells mateixos. D'acord. No cal que torneu a trepitjar la sinagoga. M'estimaria més... Estanyol, no convé que se us vegi tant amb els jueus. Feu-me cas en això. Jo m'encarregaré de fer-los arribar a les condicions. Mm. si és mal per culpa seva. Raquel, què hi fas, aquí? És perillós. Ja tenen la seva venjança. Ningú no fixarà en mi. El mataran. Hem de ser forts. Per què, Raquel? Per què ton pare? Per mi. Pel Josep. Pels meus fills i els fills del Josep. Pels seus amics per tots els jueus de Barcelona. Va dir que ja era vell, que ja havia viscut i reverendíssim, senyor, en Nicolau Aimerich, inquisidor general del regne. Aquesta jueva és la seva man! Mireu-los! Ofre Joan, l'inquisidor. El vostre germà ha estat detingut. La Santa Inquisició l'acusa d'hereja, de relacionar-se amb els jueus. que organitzar una cassera. Us arrisqueu que d'aquests atacs us acabi llevant la vida. Maleïtcia, deixeu-me estar! Senyor, en Genís Puig us vol veure. Que passi. Heu de descansar. Mi senyor, us porto bones noves. Una cura pel meu mal? Em temo que no però sí la possibilitat de venjar-vos qui us el va provocar. Parleu. La Inquisició ha detingut l'Arnau Estanyol. Com ho heu aconseguit? Ma germana va donar la idea a la senyora Alionor de denunciar el seu marit davant l'inquisidor general. Porteu vi. No us convé. He dit que porteu vi. De què se l'acusa? Per ara de mantenir relacions amb una jueva. Però junts podem aconseguir que les acusacions siguin encara més greus. Acumuleu més rancor que jo mateix. Per culpa de l'Estanyol va morir el meu germà petit. I a causa del dolor, ma mare, ens va dur a la misèria. Ell és el culpable de tots els meus mals i dels vostres. Va ser la seva pròpia mare qui us va embruixar. Aquella dona em va donar la llet dels seus pits i em va fer amb malaltir. Només el seu càstig m'alliberarà de la maledicció. Busqueu aquella puta. Si la trobem, la Inquisició no dubtarà que està dimoniada i que, per tant, l'Arnau és fill del mateix diable. No beneficien res la Santa Mare Església que els seus servidors presentin un aspecte tan descuidat, fra Joan. Eminència, eminència, eminència. Alceu-vos. Us feia vetllant pels interessos de la fe en terres més llunyanes. Eminència, eminència, m'atreveixo a postrar me humilment, davant vos per demanar-vos, per suplicar-vos, que corregiu un error, sens dubte, lamentable. Un error que comeix jo? No, Vos no, eminència. És la Santa Inquisició qui s'equivoca? No, no, no volia dir això, tampoc. Ja sabeu que la missió de la Santa Inquisició és interpretar la voluntat del Tot Poderós i vetllar per la puresa de la fe. Sí, sí. Parlem en nom seu, fra Joan. Sí, Eminència. Creieu que Déu pot estar equivocat? Això, mai! Però de vegades els homes... Alguns homes, moguts per l'enveja, podran intentar perjudicar-ne d'altres, a, a... a... aixecant falsos testimonis. Falsos testimonis, que si es demostra que ho són, faran caure sobre qui els hagi propagat la còlera d'aquest tribunal. No cal que us expliqui com funciona la Santa Inquisició. Vos mateix en formeu part. Per aquest mateix motiu, eminència, es tracta... de mon germà. Que potser no eren germans, Cain i Abel. I només els sacrificis d'aquest últim van ser agradables als ulls del senyor Fra Joan. Però un germà és un home honrat, és un home caritatiu, ha donat importants almoines a l'església, ha ajudat els més desfavorits. Fins i tot un home que du a l'ànima la llavor de la corrupció pot realitzar accions virtuoses. Digueu-me, per favor, de què se l'acusa? Potser si sabés qui. Sabeu de sobres que mai no revelen les circumstàncies del delicte i encara menys la identitat del denunciant. Però si més no, digueu-me, per caritat, són acusacions molt greus. Us enganyaria si us digués que no ho són. Us... us suplico, de la vostra infinita misericòrdia, que em permeteu veure'l i confortar-lo. Potser, si parlo amb ell, podré fer-me una idea d'on prové aquesta acusació, sens dubte calumniosa. El que demaneu no és habitual. Tot i que tractant-se del vostre germà, potser... podreu aconseguir que confessi la seva culpa i se'n penedeixi. El càstig seria molt menor, en aquest cas, com sabeu. Us prometo que, si és culpable, jo mateix us portaré la seva confessió. Aneu, doncs. I que sigui aviat, ja deu haver patit prou. Vull que mon germà tingui l'aigua que demani, menjar-hi una galleda neta. Té. N'hi haurà més si fas el que et dic. Que, que, que jo... jo et d'aquí. No... Però necessito saber de què t'acusen. L'Eleanor els hi ha explicat que tinc una relació amb una jueva. Però és fals. Ho demostrarem, farem que confessi la veritat. No... ningú ens creurà. Ja tant se val. Tinc el que em mereixo. Però hi ha una altra persona. Li has de demanar perdó en nom meu. Una altra persona? aquí. La Mar. Vull que la vagis a buscar. M'has sentit, Joan. M'has sentit. Necessito veure-la. No em vull morir sense tornar per parlar amb no ella. No et moriràs. No et moriràs. Però per què la vols veure? Ha passat molt de temps, ja. Vull demanar-li perdó. Necessito el seu perdó. Tu em coneixes, Joan. Tu ets un home de Déu. Saps que mai he fet mal a ningú? D'ella. M'has d'ajudar, germà. Ets l'únic que tinc. I, I el seu marit? Va morir... combatent a les ordres del rei. Tot i això, germà, tu... Ja ho sé. No, no tinguis por. Estic lligat a la meva dona. Em vaig donar paraula fui vull veure la mar. Necessito el seu perdó, Joan. Ho faràs. Ho faràs per mi. M'ho permets? Agafa els diners que necessitis de la casa de Canvis. Si és que hi queda alguna cosa... Ajudeu-me, mare. Dóneu-me forces per enfrontar me al meu pecat. Mare. Esteu agraint a la Mare de Déu que us hagi ajudat amb el vostre germà? A... Eminència. Ha confessat? Sí si ho fes... quina condemna... Ja us he dit que el delicte era molt greu. Mon germà és un home molt ric, eminencià. Si se'l condemna per heretge, tots els seus béns seran confiscats per la Santa Inquisició. En saps casos, les multes estan admeses, també, com a condemna. Depèn de la gravetat del delicte. I aquest ho és. L'Elonor, l'Elonor ha mentit. No el pot acusar de res. Llavors... Tots dos sabeu que ha estat la pupila del rei qui ha formulat la denúncia. La seva pròpia esposa, fra Joan, quina esposa denunciaria el seu marit si no estigués segura que és culpable? I ell com ho sap, Castatella? Què li deu haver fet per estigui convençut que ha estat ella qui l'ha denunciat? L'Eleanor... l'odia. Per què? És una cristiana, temorosa de Déu. Que podria impulsar-la a odiar els seus propis espòs. Què sabeu, fra Joan? Que calleu! Res, res, eminència de res. El matrimoni de l'Arnau i la senyora Eleonor va ser un matrimoni imposat pel rei que volent agrair a mon germà els seus serveis, l'únic que li va duar va ser la desgràcia. La, la desgràcia de tots dos. Fra Joan, vos i jo som homes de Déu. No ens hauria d'importar el que passi en una cambra entre un home i la seva esposa. on és la que anomenen Francesca? Soc jo. Qui la busca? Acompanya'm. On la porteu? El senyor de Vallera la reclama. Agafeu-la. No! Deixeu-la estar. i anirem voluntàriament. La veja de Safia, la santa Inquisició. Mira fora! Mira fora! No conec cap nau estanyol.